Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 19 Конструкт, що роками підмітав долівку в Девіда з Лубламаєм, здається, остаточно втрачав клепку. Він важко пихкав, роблячи дивні вихиляси, доки натирав підлогу. Чистильник засереджувався на довільних латках долівки і полірував їх, мов коштовне каміння. Бувало, вранці він міг з годину тільки розігріватися. Він поволі заганяв себе у програмні петлі, через які безкінечно повторював одні й ті самі елементи поведінки. Айзек звик ігнорувати його постійне невротичне скигління. Він працював обома руками одночасно. Лівою черкав якісь умовиводи в схематичній формі. Правою завантажував рівняння у нутрощі крихітного обчислювального двигуна, гупаючи тугими клавішами. Відтак просовував перфоровані карти в зчитувальний пристрій і виймав назад. Він вирішував одні й ті самі задачі за допомогою різних програм. Порівнював результати і видруковував аркуші чисел. Численні праці про політ, що населяли Айзекові книжкові полиці, не без допомоги чаю двох, поступилися місцем не меншої кількості товстих томів, присвячених об'єднаній теорії поля, а також певному таємному розділові кризової математики. Лише за два тижні роботи в Айзековому умі сталося щось неймовірне. Нове усвідомлення прийшло так просто, що він не відразу зрозумів масштаб свого осяяння. Воно здалося просто реплікою, як і більшість інших, у внутрішньому науковому діалозі. Геніальний здогад не спустився на Айзека Дендер Гримнебуліна снопом сліпучого світла. А трапилось це, коли якогось дня він задумливо гриз кінчику лівця, і враз неясна, ледь сформована думка майнула посеред «Чекай, а може його зробити отак?» Ученому знадобилося години півтори, аби осягнути. Те, що здавалося потенційно корисною ментальною моделлю, є щось набагато вагоміше. Він узявся за систематичні спроби довести помилковість судження. Будуючи один математичний сценарій за одним, Айзек намагався розбити струнки рядки попередніх рівнянь. Спроби знищення провалилися. Рівняння стояли твердо. Айзек втратив два дні, перш ніж переконався, що зміг вирішити фундаментальне питання кризової теорії. Хвилини ейфорії змінювалися сторожким хвилюванням. Устромивши носа в підручники, учений довго і нудно перевіряв, чи не прогледів якусь очевидну помилку. Не повторив давно спростовану теорему. Рівняння не піддавалися. Аби не загордитися, Айзек шукав будь-яку альтернативу вірів те, що все упевненіше виглядало як правда. Він розв'язав проблему математичного вираження кризової енергії. Учений розумів, що треба негайно зв'язатися з колегами, опублікувати свої результати як робочу гіпотезу в науковому журналі з філософської фізики та тавматургії чи в об'єднаній теорії поля. Однак його так лякало власне відкриття, що вирішив оминути цей шлях. Казав собі, треба спочатку пересвідчитися. Знадобиться ще декілька днів, тижнів, може з місяць чи два, а вже потім публікувати. Він не розповів Девіду з ламаєм, і, що найдивніше, лін. Айзек був чоловіком говірким, схильним вовхнути будь-яку маячню про науку і суспільство, чи першу ж непристойність, що спадало на гадку. Така потайливість була глибоко чужою його натурі. Айзек знав себе вельми добре, щоб побачити це і зрозуміти, що воно означає. Його глибоко стривожило і схвилювало те, що він зробив. Айзек, по думки, вернувся до процесу відкриття, до формулювання. Раптом усвідомив, що його набутки, неймовірні стрибки в розвитку теорії за останній місяць, який виявився продуктивнішим за п'ять років роботи, стали реакцією на негайні практичні проблеми. Його дослідження у сфері кризової теорії висіли в повітрі, доки його не найняв ягарик. Айзек не знав, чому так. Однак лише за умови потенційного застосування його найбільш абстрактні теорії раптом квітли буйним цвітом. Відповідно, учений вирішив не занурюватися в теоретичні нетрі. Він просто далі працюватиме над ягариковою проблемою лету. Він не дозволяв собі відвертати увагу на відгалузки основної теми дослідження. Принаймні, не на цьому етапі. Усі відкриття, кожен успіх, кожну нову ідею він спокійно направляв у прикладне русло. Він старався розглядати все як засіб для повернення Ягарека у повітря. Було складно. Навіть здавалося певним збоченням постійно стримувати і обмежувати власну роботу. Складалося враження, ніби вся робота проходить за спиною. Чи радше йому вдавалося займатися дослідженнями, спостерігаючи за процесом краєчком ока. І все ж, яким би неймовірним це не здавалося, беручи до уваги дисципліну, Айзек досяг у теорії таких успіхів, про які і не мріяв півроку тому. Це дивовижний, непростий шлях до наукової революції, бувало думав він одразу картаючи себе за такий лобовий підхід до теорії. «Бігом за роботу», – суворо наказував собі вчений. «Тут гаруду в небо треба підняти». Однак ледь стримував схвильоване гупання серця і час від часу мимовільну широку посмішку. Іноді він шукав зустріч із Лін, коли вона не працювала над своїм таємничим проєктом і намагався спокусити ніжними гарячковими пестощами, хоч вона й була зморена. Решту часу він проводив лише у своїй компанії, повністю поринувши в науку. Айзек застосував своє неймовірне прозріння на практиці і вже став будувати машину, яка могла б вирішити Ягарикову проблему. Один і той самий рисунок почав усе частіше з'являтися під час роботи. Спершу це були просто закарлючки, декілька вільно з'єднаних ліній, оточених стрілочками і знаками питання. За кілька днів схема зміцніла. Лінії стали чіткішими, криві ретельно виміряними. Задум поступово переростав у проект. Ягарик, бувало приходив до Айзека в лабораторію тільки тоді, коли вчений працював там сам. Увечері тихо репіли двері, і перед Айзекові очі показувався незворушний, хоча й певна річ стражденний, погордливий силует. Айзек виявив, що намагання пояснити процес Ягарикові допомагало в роботі. Природно стосувалося це не чогось високотеоретичного, а радше прикладних знань. Днями і ночами в Айзековій голові шалено крутилися тисячі ідей та потенційних проєктів. І відділяючи непотрібне, пояснюючи простою мовою різноманітні техніки, які йому здавалося могли допомогти правильно підійти до кризової енергії, він ретельніше оцінював теорії, відкидаючи одні і фокусуючись на інших. Айзек почав покладатися на інтерес Ягарика. Коли Гаруда довго не з'являвся, чоловік усе частіше відвертав свою увагу на щось інше. Наприклад, міг годинами спостерігати за величезною гусінню. Істота майже два тижні пожирала сонтруту, пухнучи на очах. Коли вона сягнула трьох футів завдовжки, Айзек захвилювався і перестав годувати ненажеру. Кліточка явно ставала замала. Наступні два дні вона тупцяла у своєму тісному просторі, з надією водячи носом у повітрі. Здавалося, після цього вона навіть змирилася з урізанням пайка. Відчайдушний голод нібито стих. Гусінь мало рухалась, лише іноді ліниво ворушилась і потягувалась, немов позіхаючи. Та здебільшого вона сиділа собі і пульсувала. Чи це було дихання, чи серцебиття, Айзек і сам не знав. Виглядала цілком здоровою, а ще ніби очікувала чогось. Часом, кидаючи в голодні щелепи гусені балабушки сонтрути, Айзек раптом вертався думками, з неясним нервовим томлінням, до власного досвіду вживання цього наркотика. Це не було оманою ностальгії, Айзек чітко пам'ятав тодішнє відчуття бруду, якоїсь паскуді на собі, з голови до ніг, жахливої нудоти, панічного страху загубитись у вирі емоцій та заплутатися в навалі чужих страхів. Та все ж, попри божевілля цих споменів, Айзек ловив себе на тому, що оглядає сніданок гусені зацікавленим оком ба навіть голодним. Такі відчуття турбували. Він завжди був безсоромно малодушний, коли йшлося про наркотики. У студентські роки певне, що вистачало дурнуватого гигикання і погано скручених цигарок з туман травою. Але найбільше Айзек ніколи не наважувався неясне пробудження нового апетиту ніяким чином не послаблювало страхи. Він не знав, чи викликає сон трута залежність. Однак суворо наказав собі не піддаватися підстюбуванню власної цікавості. Наркотик призначений для гусені і тільки для неї одної. Айзек спрямував чуттєву цікавість в інтелектуальне русло. Він особисто знав лише двох хеміків, обидва страшенні святенники, з якими б не насмілився порушити питання незаконних наркотиків. Так само, якби не вибивав дрібушечки голяка посеред тервісацького шляху. Натомість обговорення перенеслося в сумнівної репутації таверни салакузьких полів. Декілька приятелів таки пробували раз чи два. Дехто навіть вживав регулярно. Вочевидь, наркотик діяв на всі раси однаково. Ніхто не знав, звідки він узявся. Але ті, хто зізнався у вживанні, співали цілі оди на честь його славетних властивостей. Усі сходилися на тому, що річ «дорога» і дешевше ти не збирається. Проте вони не збиралися відмовлятися від своїх звичок. Митці, квазімістичними термінами описували, як спілкуються з чужими свідомостями. Айзек, пхекнувши на це, авторитетно заявив, опустивши при цьому історію про власний обмежений досвід, що наркотик це не більше як потужний оніроген, що стимулював центри мозку, відповідальні за сон. Так само як самочай Підстюбував ділянки кори, які відповідають за зір та нюх. Він сам цьому не вірив, тому не надто здивувався, що його теорія викликала палки і спротив. «Не знаю, як Айзеку», – прошепотіла побожно дебелі стегна, – «але воно помагає бачити чужі сни». На цьому інші товариші, що встигли проохотитися до отрути, дружно і кумедно закивали в напхом-напханій кабінці годинника і півника. Айзек скептично скривився, аби й далі грати роль Кайфолама. Він збирався дізнатися трохи більше про дивовижну речовину Влемюеля чи щасливчика Газіда, якщо той ще коли-небудь з'явиться. Однак темпи роботи з кризовою теорією захопили його повністю. До Сонтрути, яку згодував Личинці, учений ставився все ще з цікавістю, обережністю і незнанням. Одного теплого дня в кінці Мелуарія Айзек ніякого спостерігав за дебелою вже істотою. Вона була не просто дивовижею, не просто великою гусінню. Це був справжній монстр. Айзек починав ненавидіти її за те, що та розпалювала такий пекучий інтерес. Інакше він би вже давно про неї забув. Унизу відчинилися двері, і у снопах ранкового сонця з'явився Ягарак. Гаруда дуже рідко приходив до сутінків. Айзек підскочив на ноги і жестом запросив клієнта піднятися сходом. «Ягу, старий друже, давно тебе не було. Мене щось понесло. Треба, щоб ти вернув мене на землю. Іди не сюди». Ягарек мовчки піднявся сходом. «От як ти знаєш, коли Луба з Девідом нема, га?» – спитав Айзек. «Певно стежиш. Чорт!» Ти бо це перестав підкрадатися як довбаний бандит. Я хотів би поговорити з тобою, Грім небуліне. В голосі ягарика звучала дивна нерішучість. Давай. Айзек сів і подивився на гостя. Він уже знав, що ягарик сідати не захоче. Ягарик зняв плащ разом з фальшивими крильми і повернувся до Айзека зі схрещеними на грудях руками. Вчений зрозумів, що це найвищий прояв довіри, доступний Ягарикові – стояти отак у всій своїй потворності, навіть не намагаючись її прикрити. Певно, це мало би йому лестити. Ягарик скосо спостерігав за ним. «Є в нічному місті, там, де я живу, грім Небуліне. Люди вельми різні. Не всі вони – уламки і покидьки суспільства. «Я ніколи й не думав», – почав було Айзек, та Ягарик нетерпляче сіпнув головою, і Айзек затих. «Багато ночей я провів на самоті й у тиші, але, бувало, розмовляв з тими, чий розум все ще був гострий, хоч і вкритий патиною алкоголю, наркотиків і самотності». Айзеку хотілося сказати, «Я ж говорив, що ми могли б знайти тобі місце для ночівлі, але стримався». Йому цікаво було дізнатися, до чого вів Ягарик? Серед них є чоловік, освічений п'яниця. Непевний, що він вважає мене реальним можливо, я для нього нав'язлива галюцинація. Ягарик глибоко вдихнув. Я говорив із ним про твої теорії, про кризу. Тож він захопився, і цей чоловік сказав мені чому б не піти до кінця. Чому б не використати крутень? Запала довга тиша. Айзек роздратовано труснув головою. Я прийшов запитати тебе про це, Грім Небуліне, продовжив Ягарик. То чому б не спробувати крутень? Ти намагаєшся створити науку з нуля, Грім Небуліне, а така енергія вже існує. Техніку користування нею відомі. «Я питаю як неук, грібне буліне, чому б тобі не використати крутень?» Айзек тяжко зітхнув і потер долоною лице. Він сердився і хвилювався, бажаючи негайно припинити розмову. Вчений повернувся до гаруди і підняв руку. «Я гарику!» – почав було говорити, і в ту саму хвилину почулося гупання вхідних дверей. «Агов!» – гукнув веселий голос. Ягарек закляк. Айзек скочив на ноги з блискавичною швидкістю. «Хто там?» – крикнув учений, стрімголов спускаючись униз. За дверей визирав якийсь чоловік. Виглядав люб'язним, аж занадто. «День добрий, пане! Я стосовно конструкта!» Айзек похитав головою, не маючи поняття, про що торочить цей чоловік. Потім глянув угору. Проте Ягарека не було видно. Він відступив від краю платформи в тінь. Чоловік у дверях тим часом простягнув Айзекові візитівку. Натаніель Оріабен. Ремонт і заміна конструктів. Якість і ретельність за прийняту ціну. Говорилося в дні. «Учора приходив один чоловічок. Звали його Серачин?» Невпевнено прочитав з листка візитер. «Сказав, що модель прибиральник єкв ЕКВ-4С». Барахлить. Може вірус, може ще що. Я мав прийти завтра, але був тут недалечко, по роботі. І вирішив зайти, глянути. Може і застав би кого. Чоловік сяйнув усмішкою і сховав руки у кишенях засмальцованої роби. Добро, відповів Айзек. Розумієш, зараз не дуже зручний час. Та нічого, як хочете, звісно. Але чоловік розвернувся на всі боки. Перш ніж продовжити. Так, ніби збирався повідати якусь таємницю. Пересвідчившись, що нема чужих вух, він продовжив змовницьки. Річ у тім, пане, що я не зможу виконати замовлення завтра. Як то заздалегідь планувалося. На обличчя наповзла максимально нещира, вибачлива посмішка. Я тихенько можу собі вовтузитися десь у куточку. Тут усе зроблю за годину. Інакше доведеться вести в ремонтну майстерню. А це затягне десь із тиждень. От западло. Добре. Слухайте, у мене зараз зустріч на горі, і критично необхідно, щоб ви нас не відволікали. Серйозно. Тож проблем не буде? Звичайно, не буде. Я просто трохи поколупаюся в цьому старому прибиральнику і гукну, коли дізнаюся, в чим річ. Добре? Прекрасно. То я вас залишаю. Перфекто. Ухопивши ящик з інструментом, чоловік потюпав до конструкта прибиральника. Лубламай увімкнув його вранці і наклацав інструкції – вимити його робоче місце. Але той був безнадійний. Він хвилин двадцять нарізав кола, потім став і притулився до стіни. Три години по тому він стояв там само, видаючи жалібне поклацування, й судомно подригував трьома кінцівками. Майстер підійшов до бідолахи, бурмочучи й квокчучи, мов, стурбований батько. Обмацавши конструктові кінцівки, він не вимушено витяг кишенькового годинника і виміряв частоту посмикувань. Потім написав щось у маленькому записнику. Він крутнув конструкта до себе лицем та вдивився у скляне око. Майстер повільно водив олівцем туди-сюди, стежачи за реакцією сенсорного двигуна. Айзек одним оком спостерігав за майстром. Проте основна увага була прикута туди, де чекав Ягарек. Ця справа крутним, не може чекати. Проскочила нервова думка. У вас там все нормально? Знервовано гукнув Айзек до майстра. Чоловік саме відкривав свій ящик і витягував чималу викрутку. Він підвів голову і зиркнув на Айзека. Ніяких проблем, пане, відповів майстер, бадьором махнувши викруткою. Він повернувся до конструкта і вимкнув його, класнувши вимикачем на шиї. Страдницьке керектіння затихло. Чоловік почав відкручувати панель на задній частині голови. Грубого шмату сірого заліза, що остримів на циліндричному тулубі. «Тоді добре», – сказав Айзек і побіг нагору. Ягарик стояв за Айзековим столом, надійно схований від цікавих очей з нижнього поверху. Почувши Айзека, він підвів очі. Дрібниці, тихо промовив учений. Майстер прийшов ремонтувати нашого конструкта, бо той трохи збісився. От тільки не знаю, чи буде нас чутно. Ягарик уже було відкрив рота відповісти, і раптом з нижнього поверху почувся тонкий пронизливий свист. Мить ягарик так і стояв з відкритим ротом. Певно, нема чого переживати, усміхнувся Айзек. Він це навмисне, подумав учений, аби я знав, що він не підслуховує, як ввічливо. Айзек кивнув на знак подяки, чого майстер не міг побачити. Потім думки вернулися до нагальних справ, до обережної пропозиції Ягарика, і усмішка щезла з уст. Він важко приземлився на ліжко, пробіг пальцями по густому волосю і підвів очі на ягарика. «Ти ніколи не сідаєш, чи що?» – тихо промовив він. «Чого бо то?» Учений задумливо забарабанив пальцями по скронях. Замить знову заговорив. «Ягу, друже, ти мене вразив розповіддю про вашу неймовірну бібліотеку, так? Я зараз назву дві речі, а ти скажеш, що вони для тебе означають. Що ти знаєш про суроч або про какотопічну пляму? Запала довга тиша. Ягарик дивився кудись угору, у вікно. Про какотопічну пляму мені природно відомо вона завжди згадується, коли мова заходить про крутень можливо, просто дитяча страшилка. Айзек не вмів розібрати настрій у ягариковому голосі, але слова прозвучали сторожко можливо, нам просто варто подолати свій страх. «А Суроч? Я читав ваші історії, гримне буліне. Війна – це завжди паскудний час!» Поки Ягарик говорив, Айзек встав і підійшов до хаотично розкиданих книжкових полиць, торкаючись пальцями корінців томів. Повернувся назад з тоненьким фоліантом у цупкій палітурці і відкрив перед Ягариком. «Це, – гірко сказав він, – геліотипії!» зроблені близько ста років тому. Саме вони значною мірою поклали кінець проведенню експериментів із енергією Крутня в новому коробузоні. Ягарик повільно простягнув руку за книгою і почав гортати сторінки. Мовчки. «Це мала бути таємна дослідницька місія, щоб побачити наслідки війни сторічної давнини», продовжив Айзек. «Декілька вартових, пара вчених і один геліотипіст», пролетіли над узбережжям на Шпигунському дирижаблі, зробивши кілька знімків з повітря. Деякі спустилися вниз на руїни Суроча, щоб відзняти декілька крупних планів. Сакрамунді, геліотипіст, був настільки приголомшеним, що видрукував 5 тисяч копій свого звіту власним коштом. Безоплатно розіслав книжковим магазинам. Обійшовши мера і парламент, виклав усе це людям перед ясні очі. Мер Тургісат горлав не своїм голосом, та нічого вдіяти не міг. Тоді почалися демонстрації. Далі бунти Сакрамунді, 89-го. Зараз небагато хто про них пам'ятає. Але тоді вони ледь не повалили парламент. Декілька великих концернів, що вклали гроші у програму «Крутня», найбільший із них «Пентон», все ще володіє копальнями вістря, налякалися та вийшли з гри. І проект заглух. Ось чому, друже Ягу, Айзек вказав на книгу, ось чому ми не використовуємо крутень. Ягарик повільно перегортав сторінки. Перед ним ми готіли сепії руїн. Ось Айзек тицнув пальцем у тмяну брунатну панораму, що нагадувала гору битого скла і обвугленого дерева. Геліотипію зробили з дуже низької висоти. Декілька більших уламків – виступали на тлі інших, які вкривали ідеальну круглу рівнину, наводячи на думку, що ці мертві звалиська колись були неймовірними будівлями. Це все, що лишилося від центру міста. Сюди в 1545-му скинули барвобомбу. Казали, це нібито поклало кінець піратським війнам. Але, чесно кажучи, Ягу, вони закінчилися за рік до того, оскільки новий Кробузон – Бомбардував Суроч крутневими бомбами. Розумієш, барво бомби скинули рік потому, щоб приховати вже заподіяне. Одна впала в море, дві не спрацювали. Остання зачистила лише якусь квадратну милю в центрі Суроча. Оці уламки, він показав на кам'янистий гребінь по краю круглої рівнини, так і стоять із тих пір. Саме тут можна побачити крутень. Учений жестом попрохав перегорнути сторінку. Ягарик послухався, і з його гортані вихопився клекіт. Айзек вирішив, що для гарут це як раптовий глибокий вдих. Айзек глянув на зображення, а потім неспішно підвів погляд на Ягарика. «Ці об'єкти, що схожі на оплавлені статуї, раніше були будинками», – спокійно промовив він. «А те, на що ти дивишся зараз...» Походить від свійської кози. Очевидно, вони в сурочі тримали їх за домашніх улюбленців. Це може бути друге, десяте, двадцяте посткрутневе покоління. Невідомо, скільки вони живуть. Ягарак втупився у мертву тварину на світлокопії. Він пояснює в тексті, що їм довелося її застрелити, продовжив Вайзик. Вона вбила двох вартових. А на Ростині виявилося, що її роги в шлунку були живими. Ледь не вбили біолога. «Бачиш, панцир, тут якесь дивне зрощення». Ягарик повільно похитав головою. «Гортай далі. Ніхто не знає, що це могло би бути. Певно, випадково утворилося під час крутневого вибуху. Але я думаю, що ці шестерні походять від локомотива». Він легенько постукав по сторінці. «Далі...» Е, «Ще краще. Ти ще не бачив торгання чи дерево, чи стада тих, що, певно, колись були людьми?» Ягарик скурпульозно перегортав кожну сторінку. Він розглядав знімки. Крадькома вихоплені з поза стін та із-за паморочливої висоти. Неспішний калейдоскоп мутацій і насилля. Дрібні сутички між незбагненними страховиськами через нічийну землю панораму сипучого шлаку і страхітливого архітектурного громадя. У складі експедиції було 20 вартових геліотепіст Сакрамунді і троє учених, плюс пара механіків, які весь час залишалися в Дережаблі. Із Суроча вернулися семеро вартових, Сакрамунді і один хемік. Деяких зачепило енергією Крутня. Поки вони добиралися до нового Кробузона, помер один вартовий. В іншого на місці очей виросли колючі щупальця. Щоночі в однієї з учених зникала то та то інша частина тіла. Без крові, без болю. Просто з'являвся акуратний отвір у черві чи руці. Чи будь-де. Вона наклала на себе руки. Айзек згадав, як уперше почув цю історію, котру розповів неортодоксальний професор історії, як кумедну бувальщину. Він збирав її покрих так, ідучи по сліду приміток і старих газет. Історія забулась і з часом перетворилася на емоційний шантаж для дітлашні. «Шануйся, інакше відправлю в сороч до почвар!» Лише півтора року потому Айзеку вдалося побачити примірник звіту Сакрамунді, а ще через три зібрати достатньо грошей, аби заплатити ту ціну, котру за нього запросили. Айзекові здалося, що він побачив, як майже непомітно трепочуть думки під апатичною маскою на лиці Гаруди, і впізнав їх. Такі хоч раз приходили в голову кожному вільнодумцю-першокурснику. «Ягу», – м'яко проказав Айзек, – «ми не будемо чіпати крутень». «Ти, певно, думаєш, ми користуємося молотками, а ними ж можна вбити людину». «Так?» Річки можуть вийти з берегів та понести із собою тисячі життів, а можуть і рухати турбіни. Так? Повір мені, як людині, яка вважала крутень страшно захопливим. Це не інструмент. Це не молот. Не вода. Це не підвладна сила. І ніяким чином не пов'язана з кризовою енергією. Ясно? Я хочу, щоб ти це чітко розумів. Енергія кризи – це підмурок усієї фізики. Крутень же до фізики немає жодного стосунку. Ні до чого немає стосунку. Це повністю патологічна сила. Невідомо, звідки береться, чому з'являється, куди дівається. Передбачити її наслідки неможливо. І застосувати до неї жодне правило. Її не можна приборкати. Можна спробувати, звісно. Але ти бачив наслідки. З нею не можна гратися. Їй не можна довіряти. Зрозуміти теж. І вже аж ніяким чином контролювати. Айзек роздратовано труснув головою. Певна річ, експерименти проводились, і ще казна що. Дослідники гадають, що можуть екранувати одні ефекти і підсилити інші. Дещо навіть почасти спрацювало. Та не було жодного експерименту з Крутним, який би не закінчився щонайменш сльозами. Наскільки я можу судити, єдиний експеримент, який варто проводити з Крутним, це як його уникнути. Ми або зупинимо його зараз, або тікатимемо, як Лібінтос, від драконів. П'ять сотень років тому, незабаром після того, як відкрилася какотопічна пляма, десь з моря із північного сходу налетіла легка Крутнева Буря. Якийсь час мила і на новий корбузон. Айзек поволі похитав головою. Зі Сурочем, звісно, не зрівняється. Однак вистачило, щоб викликати епідемію страхітливих народжень і вельми дивні зміни рельєфу. Усі вражені будинки відразу знесли. Розумно, як на мене. Саме тоді вже задумувалися плани створення хмарної башти. Не хотілося лишати погоду на волю випадку. Але зараз її гаплик, і ми опинимось у велетенській сраці, якщо подує ще якийсь випадковий крутневий вітерець. На щастя, вони наче б порічали за віки. Так би мовити, пік припав десь на 1200-ті. Айзек махав руками, палко поринувши у пояснення. Знаєш, коли вони дотумкали, що щось відбувається десь на півдні, в Чагарях, а знадобилось не так багато часу, аби доперти, що то здоровезна крутнева тріщина – Розвели балаканину про те, як це назвати. Суперечки й досі точаться. Півтисячі років по тому. Хтось назвав місце «какотопічною плямою». І назвисько прижилося. Пам'ятаю, в коледжі нам казали, що це страшенно популістський опис, оскільки «какотопос» – погане місце. Це, по суті, своїй моралізаторство І, що крутень, ні хороший, ні поганий. Річ у тім – Вочевидь, це правильно з одного боку. Так, крутень не є зло. Він бездумний, безцільний. У всякому разі я так вважаю. Інші не згодні. А як це й правда, то мені здається, що західний рагамоль найпевніше є, як отопосом. Безмежний край абсолютно нам не підвладний. Не існує тавматургії чи методик, які б дозволили хоч щось зробити з цим місцем. Тому залишається тільки не встревати, і надіятися, що пронесе. Це здоровецький лихий край, що кишить дюймовиками, які, звісно, існують також і поза межами зон, уражених Крутним. Однак саме там, їм здається, живеться найкраще. Та іншими істотами, котрих я й не насмілився пописати. Ця сила – насмішка з розумних істот. Вона, як на мене, є поганою. Таким словом, можна характеризувати загалом і світобудову, Бач, Ягу, неприємно тобі таке казати, я ж довбаний раціоналіст. Та крутень, незбагненний. З величезним полегшенням Айзек побачив, що співрозмовник киває. Айзек теж гаряче закивав. Це дещо егоїстично, промовив він з похмурим осміхом. Мені не хочеться бавитися дослідами, які перетворяться в щось, не знаю, щось огидне, з біса ризиковано. Ми продовжимо з теорією кризи. Добре. У зв'язку з чим я маю дещо тобі показати?» Айзек обережно взяв звіт Сакарамунді з Ягарикових рук і поклав назад на полицю. Відкривши шухляду в столі, витяг звідти креслення. Він поклав його перед Ягариком, відтак, повагавшись, легенько відсунув. «Ягу, друже», – промовив учений. «Мені треба знати. Це вже закрите питання. Ти задоволений?» Переконався, бо якщо збираєшся учварити щось із крутним. Джабер збав: Повідом мене негайно, і я скажу тобі папа і мої співчуття. Він вдивлявся в Ягарикове лице довгим тривожним поглядом. Я почув, що ти сказав, грім Небуліне. помовчавши, відповів Гаруда. Я поважаю тебе. Айзек сухо усміхнувся. Я згоден із тим. Що ти говорив? Айзек вже був зібрався відповісти, та Ягарек з якимось меланхолійним спокоєм дивився у вікно. Він якийсь час постояв із відкритим ротом, та врешті знову заговорив. Нам, Гарудам, відомо про Крутень. Він замовкав перед кожним реченням. Він побував і в Цимику. Ми його називаємо Ребех Лайхнархк. Слово вилетіло з різкою модуляцією, мов у сердитого птаха. Ягарек подивився Айзекові у вічі Ребех Сакмай це смерть, сила, що веде до кінця, ребех кафт це народження, сила, що дає початок. Вони були першородними близнюками, народжені в світовій утробі після її союзу зі своїм сном. Однак була і болячка, пухлина. Гаруда замовк, обдумуючи правильне слово. В земному черві, разом із ними. Ребех Лайхнарк вирвався із земної утроби після них. А може й одночасно. Чи навіть до. Це... Він замислився, намагаючись перекласти. Злоякісний, єдиноутробний брат. Його ім'я означає сила, що їй не можна довіряти. Ягарик, не вдаючись до наспівного шаманського речитативу, розповідав свою бувальщину рівним, беземоційним тоном ксанотрополога. Він широко розтулив дзьоба, різко закрив його, а потім знову відкрив. Я вигнанець, ренегат, продовжив ягарек. Певно, Воно й не дивно, що я можу відвернутися від традицій. Але я маю знати, коли повернутися до них лицем. Лайхні означає довіряти і тісно зв'язувати. Крутневі не можна довіряти. Неможливо і втримати його на повідку. Він нестримний. Я знав це ще з перших історій. Та в моєму я... Мене розбирає нетерплячка Гримне Буліне. Можливо, я зашвидко звертаюся до тих речей, що раніше викликали лише відразу. Це складно. Складно животіти між двох світів і не належати до жодного. Однак ти змусив мене згадати те, що я завжди знав. Так, ніби ти був старішоною мого клану. Остання довга пауза. Дякую. Айзек повільно кивнув. «Нема за що. Мені аж відлягло, коли ти все розповів Ягу. Навіть важко описати. Давай ні слова більше про це». Він гмукнув і ткнув пальцем укреслення. «Я маю тобі показати щось неймовірне, друже мій». У припрошеному світлі під Айзековою платформою майстер із фірми Оріабена, орудуючи викруткою і паяльником, Колупався нутрощах зламаної прибиральної машини, він і далі хвацько висвистував якусь бездумну мелодійку. Голоси згори доносилися до нього невиразним глухим бурмотінням, інколи надтріснутим вигуком. Чоловік здивовано глипав угору на цей другий голос, але відразу вертався до роботи. Швидкий огляд механізмів вбудованої аналітичної машини конструкта підтвердив попередній діагноз. Окрім звичайних вікових проблем, як то тиснуті шарніри, іржа і зношена щитина, котрі він швиденько підлатав, конструкт постраждав ще й від якогось вірусу, неправильно просунута перфокарта чи зміщена шестерня глибоко в паровому обчислювачі, призвела до того, що певний набір інструкцій повторювався, кружляючи в безкінечній петлі, дії, що мали би виконуватися рефлекторно. Тепер ретельно обмірковувалися в намаганні конструкта видобути більше інформації чи більше вичерпних команд. Захопленого парадоксальними командами чи надлишком даних, конструкта прибиральника розбив параліч. Механік іще раз глянув на другий поверх. На нього не звертали уваги. Серце затрепотіло від хвилювання. Віруси бувають різної форми. Одні просто зупиняють роботу машини. Другі змушують механізми виконувати дивні безглузді завдання, як результат новозапрограмованого погляду на звичну інформацію. А треті, прекрасним взірцем яких став цей вірус, паралізують конструктів і змушують тих повторно перевіряти власні базові поведінкові програми. Їх спантиличувала рефлексія, зародки самосвідомості, Майстер потягнувся до ящика і, узявши жменю перфокарт, перетасував їх зі знанням діла, прошепотів молитву і заходився працювати. Пальці мелькотіли з швидкістю, відкручуючи різноманітні клапани коліщатка. потім підняли захисну ляду на щитувальному пристрої. Далі він перевірив, чи достатньо в генераторі тиску, щоб привести в дію приймальний механізм металевого мозку. Коли конструкт увімкнеться, Програми завантажаться у пам'ять і актуалізуються в його процесорах. Він худко просував у отвір то одну, то іншу карту. Майстер чув, як стрекотливо обертаються підпружинені зубчики уздовж негнучкої пластини, потрапляючи в маленькі отвори і переходячи в команди чи інформацію. Він робив паузу і, пересвідчившись, що всі дані завантажені правильно, вставляв наступну карту. Він тасував свою маленьку колоду, мов карточний шулер. Під кінчиками пальців лівої руки дрібно посмикувалася аналітична машина. Він обмацав усе в пошуках хиби, зламаного зубця чи зашкарублої погано змащеної деталі, що перепиняли роботу програм. Але таких не виявилося. Чоловік не зміг утримати переможного шепотіння. Конструктів вірус був виключно результатом інформаційного збою а не зламаного апаратного забезпечення. Це означало, що карти, якими він частував машину, будуть прочитані, а команди і дані завантажені в складний мозок машини. Запхавши кожну ретельно обрану перфокарту в слот, кожну в суворо визначеному порядку, він набрав коротку послідовність цифр на пронумерованих кнопках, приєднаних кабелями до аналітичної машини конструкта. Майстер закрив ляду і склав конструктове тіло докупи. Загвинтив на місце шурупи. Руки на мить затрималися на заціпенілому тулобі. Відтак чоловік підняв його і поставив на ноги, а далі пішов збирати інструмент. Чоловік вийшов на середину кімнати і гукнув. «Ей, даруйте, хазяїна!» Після короткої паузи згори прогуркотів Айзеків голос. «Що там? Я вже закінчив». Більше проблем не має бути. Скажіть панові Сарачину додати палива в бойлер, а потім увімкнути цього минулого пилизбірника. Гарні модельки ці, якавешки. Ага, непогані, була відповідь. Айзек сперся на перила. Ще щось переказати? Нетерпляче продовжив він. Ні-ні, це все. Ми надішлемо панові Сарачину рахунок протягом тижня. Па-па. Бувайте. «І дякую вам!» «Прошу, сэр!» Почав було чоловік, та Айзек уже зник з очей. Майстер повільно пішов до виходу. Він відчинив двері і озирнувся туди, де в сутінках великої кімнати ницьма лежав вилікуваний конструкт. Ремонтник злодійковато стрільнув очима вгору і, пересвідчивши, що Айзек не бачить, зобразив руками якийсь символ подобу зімкнутих кілець. Хай буде вірус, прошепотів він і вийшов зі складу на осоння.